Hej och välkomna till The Effortcast Jag heter Håkan och kommer vara er färd Det är torsdagen den 3 januari Och vi spelar in avsnitt 58 Den med Walking Cthulhu Effortcast är ju såklart podcasten Där vi i rollspelsgruppen Team Effort Pratar om eh, vårt rollspelande Men också om tv-spel, filmer, böcker, musik Bredspel och allt annat som intresserar oss Med mig idag har jag Anna Hallåi Och Sandra Hej Gott nytt år. nytt Vi klarade oss till 2013. Ja, det vi. Jag har ännu inte vant mig vid vidare till 2013. Nej, jag läste idag en, en bloggpost och så tittade jag på kommentarerna så stod det januari. Och så tänkte jag, men vad gammalt det här måste vara. Och så sannoljö såg jag att nej, det var bara från idag. Mm. Jag läste också att det här var typ första gången sedan 1900 1989 tror jag det blir. Nej, 1989. 1987. 1987. Som det, det inte var några siffror som upprepades i året, i årtalet. Ja. Så det är kul. Ooh. Mm. Det det. Förlåt. Ja, det är det. Jag behövde bara en liten sekund att förklara för mig själv vad det betydde det du just sa. jag. tänker se. att världen kommer gå under i år? <skratt> ja, Antagligen, för det gjorde den ju 1987 fast den, fast den, Nej, men den höll på att göra det Men så insåg den att vi skulle födas så den bara, nej, vänta um... <skratt> Vänta, hur länge hade det varit född då? Vi behöver inte gå in på det <skratt> Helt <skratt> universum inte brydde sig <skratt> Jag antar alltid att Sandra är lika gammal som jag, förlåt Men det är ju typ det är bara Ja, jag menar det Millimeterskillnad mm. Jag tänker alltid att Sandra är lika gammal som jag och Anna tillsammans <laughs> Sandra fyller 50 år <laughs> um, Vänta, vänta vänta, vänta, vänta. Okay, okay. Jag, jag har det, jag har det Ett annat, ett annat årtal <laughs> Ja som inte hade några reflekterande siffror var 1973. Ja. Ah, ja. Ah. Och det var då Tolkien dog. Ja. Ah. Oh. Men det är lugnt för han fyller år idag. Ja. <här> fyllde... Hur mycket skulle han ha fyllt? <här> han fyller 81 idag. Nej han fyller 121 idag. Men han dog när han var 81. Mm. Missade vi en massa typ... Jag, jag kan tänka mig för tio år sedan måste det ha varit en massa... Äh, ja precis när han precis, hans äh, elfte första födelsedag precis, Jag satt och precis. tänkte idag att det var synd att vi inte hade den här podcasten 2003 För nu hade vi kunnat prata om det Det finns på kassettband någonstans Ja, vi alla satt hemma i varsitt rum och gjorde en podcast om det Jag måste säga att jag hade, jag hade formulerat mitt det fanns på skämt när vi sa tio år Sen när du sa 2003 så insåg jag att det faktiskt fanns podcast då ja. Jag bara antar att när man säger tio år sedan så menar man ungefär 1992 Det är ju det man antar, det är ju det tragiska Som det här med, oj, jag har för, för, för jag har så sagt om ingen Första filmen kom ut 2001 och det, det är 12 år sedan Jaha, okej okay. Det är ungefär mm, okay. som att alla som är födda på 90-talet är ungefär 10 högst 15 år gamla alla som är födda år 2000 blir tonåringar i år <går> Kul för dem <går> <Ja>. <går> har ni gjort för att fira Tolkiens födelsedag? <går> ja, jag tror jag fastnade i att läsa lite Wikipedia-artiklar om honom igen jag Mest låg lite mot min tolkien hylla annars har jag inte gjort så mycket med <går> Sandra då? Jag har eh, faktiskt pratat om både eh, Hobbiten, eller den heter så på svenska filmen. Nej, ja. ja, den heter Hobbit. Hobbit, just det. Just det. Just det. Jag, jag, jag brukar alltid chansa på en massa olika till någon säger vad som är rätt. Jag har pratat om den med eh, mina kollegor på jobbet. Ooh. Mm. Ja Och jag pratade faktiskt jättemycket. Jag berättade allting som Anna har lärt mig om tolken. Det vill säga att några brände ner originalöversättarens hus. Och jag Berättade om hans syrliga brev också? Ja, det gjorde jag. Jag har lärt Sandra väl. Så det var ju... Helt med mening att jag skulle göra det På grund av att det var Tolkiens födelsedag idag japp. Japp. Jag har spelat uh, Planescape Torment Som är ett Dungeons and Dragons spel Som ju är inspirerat <laughs> Dungeons and Dragons är stort inspirerat av Sagan och ringen mm -hmm. uh, Så ni märker gör jag även Lång <laughs> uh, Jag gör så här. Inte så uppenbara övergångar även i mitt egna liv Inte bara i podcasten <skratt> Du vaknar på morgonen och tänker på något Sen försöker du göra en övergång till något annat <skratt> Och på tal om långsökta övergångar <skratt> <skratt> Tänkte jag vi kan hoppa in i dagens avsnitt um, Och det här har lite grann att göra med tolkien I samma mån som Eller <skratt> i den månad att det har att göra om Det har, det har, det har att göra med Dungeons and Dragons <skratt> mm -hmm. Uh, och det är att jag snubblade på en uh, artikel på Dungeons Dragons hemsida igår, tror jag mm. Och uh, ja, det stämmer, det svarar 2013 01 det är lite konstigt också um, som, som ni vet så håller de ju på just nu för fullt med att uh, tillverka en ny version av Dungeons Dragons yep. mm. Som just nu heter Next Mm -hmm. uh, vilket ju innebär att vi blir uh, Lite, lite smått så smått bombade uh, På ett bra sätt <laughs> alltså uh, Snällt bombade med massa information Om vad de håller på med bakom kulisserna typ mm. Och uh, jag tror att det är någon slags uh, Artikelserie mm. som heter Dragons Eye View Dragons Eye, Dragons Eye View ah. Det är jättekonstigt <laughs> Och ja uh, den... Okej okay, okay, så här Jag tycker om kobolder i Dungeons and Dragons Yay. Uh, en av mina favoraser uh, Jag har inte insett hur mycket liksom <laughs> Hur mycket oklarheter Ändå finns i, gällande den rasen För mig är de små reptilliknande saker Som har med drakar att göra uh, Som aldrig riktigt kommer att liksom bli Som en drake men som gärna vill det mm. Mm. Uh, Jag vet att Anna spelar en kobold, vad har du för tankar om dem? Um, jag, jag gillar dem Jag ser dem som en liten sån här, En liten svärm Oftast av små eller liknande varelser som jag tror att de är lite mer än vad de är. De, de tycker ju ändå att de är liksom, ja, från drakar. Och, jag vet inte, jag, ganska, så här, vag bild jag har en ganska vag bild av dem- men det är en väldigt så här bild på något sätt. Mm. Har Sandra någon relation till kobolder? <laughs> Nej, jag gjorde bara en, en uh, mental bild nu. där Jag jämförde Daenerys Stormborn- och hennes bror i Game of Thrones med kobolder. För att den ser att de kommer ifrån Drake. Och det var inte ah, roligt ah. Men i övrigt så har jag inte jättemycket jättestor relation till kobolder. Jag har också börjat se dem nu som små ödeliknande varelser för att um, tidigare hade jag bara den här bilden ifrån World of Warcraft där de är mer råttliknande äckliga mm. varelser som You know, take candle. Ja, precis. De vill inte att man ska sköda deras ljus. Och det har de ju det har de varit även i D&D då. då, Lite mer eh, råttliknande snarare än reptilliknande. Och det har ju gått fram och tillbaka lite grann med det. Mm -hmm. eh, den här artikeln dock, den har ett par punkter som jag skulle vilja ta upp <laughs> eventuellt. Ja. Mm -hmm. eh, och ja som sagt, jag, när jag har spelat D&D och när jag har varit spelledare i D&D så har jag stött på och spelat och... Det är matt <skratt> Typ alla slags kobolder De har varit allt från Comical Relieves Som de faktiskt kan vara När de är väldigt korkade med Och väldigt liksom hunsade av alla andra eh, raser i världen För att de är den, den svagaste Jag har också spelat dem som eh, psykopater som eh, är skjutbra på att göra fällor Vilket innebär att de är den läskaste rasen någonsin För att de stänger in sig, de stänger in spelarna i små hålor här och var Och sen kommer man inte ut för man har brunnit upp <skratt> Uh, jag har spelat en kobold som har velat bli drake För att han trodde att han var en drake uh, Som hade blivit polymorfad till en kobold <skratt> <skratt> Han var utgick från att han var en drake I uh, alla fall då Det, det är en uh, Jag tror att han som har skrivit artikeln Verkar vara en sån här uh, en sån här ri, ritare <skratt> mm. uh, Som heter John hette? Kindhette hette. John S. John S Shinedhead, Shinedhead. Och eh, han har en del pet peeves Vad gäller kobolder mm. eh, Till exempel hans, hans första är att eh, De har oftast beskrivits som att de, de låter som hundar Och luktar som hundar Men att de inte ser ut som hundar mm. Mm. Eh, Hans nästa pet peeve är att De, de ska tydligen ha eh, Vad blir nu? Scaly hide på svenska jag tänker som som en fjäll, fjäll. ja precis tack fjäll men de har aldrig det i böckerna och ibland ser de till och med håriga ut jobbigt att rita han... fjäll nej det är jättesvårt det är ha alltså jobbigt ju. ja precis jobbigt <laughs> och det här med att de älskar fällor men samtidigt har klor på sina händer vilket gör att det är väldigt svårt att ha att, att, att ta på med liksom den fina mekanik som behövs för att göra fällor mm. eh, han är också för att svansarna ska vara det är det bra ord för prehensile på svenska Att de att han, att kan de använda dem um... Ja precis mm. uh, uh. Han, är också, han är också emot det här Med de, de små röda ögonen uh, Att istället Borde monster som bor under marken ha Stora ögon eller inga ögon <går> Om mm. har kobolder Örna eller inte jag, jag blir jätterädd för den uh, Om man kollar på hans fett så, här, så blir jag rädd för kobolden som beskrivs För det kan vara typ en hund utan ögon <går> Jag tycker lite grann Fast att sen han ändå... går ni inte vidare, sen men jag ändå prata lite mer om att mm. det inte blir så hundigt. Jo, jo precis. Men jag bara ah, bara äh, utifrån petbisen. Ja. Utifrån petbisen blir, blir, blir jag lite rädd. Ja, jag blev lite så här. Jaha, men, men det är typ allt. Um, <laughs> vad var, det, vad var det du sa Sandra? Alltså jag tycker ändå lite grann att just det här med koboldernas händer Med klor, inte det från ett väldigt såhär människoperspektiv Som han tänker i det För att det finns jättemånga djur som Okej, okay, de kanske inte klarar av att typ spela ett spel på en iPhone Men de <skratt> klarar ändå av att typ öppna grejer och plocka ut saker saker och sånt där mm. typ ekorrar har ju klor Precis. så det hans, förstår jag inte Hans problem är ju snarare då att äh, att kobolder gör väldigt mekaniska fällor alltså saker där man behöver verktyg och att det är nog snarare alltså, att det är rätt svårt att göra den fina mekaniken om man inte har smidiga fingrar Nej, äh, det äh, kan man säkert öva upp ja man kan ju lätt typ såhär, göra sin nagel till en skruvmej istället. Ja, ja kanske eller kanske liksom slipar sina klor till olika olika verktyg Ja, ja men och inte annat Så liksom borde det ju Man kan ju ha långa naglar Slash klor Men ändå hantera ett verktyg Det blir lite så klumpigt kanske Men Det kommer man väl runt mm. Ja, men det, det tror jag Och så, så, så som han till slut och ser varelsen Ja Eh, så, så, så vill han att den ska vara tre fot hög Och humanoid, alltså att den går på två ben Har två armar Går upprätt liksom mm. eh, Och att de har Någon, någon, någon slags eh, Drakessens mm. eh, De är lätta Och de ska vara då intelligenta Snarare än eh, en, en, eh, Thugs Mm, mm. Och ska vara hairless. Och nu ska de tydligen ha scaly hides då, enligt honom fjäll. Mm. Från mörkbrunt till svart, vilket jag gillar. Även om jag faktiskt har gillat de gröna väldigt mycket. Mm. Grönt är fint bara. Mm. Mm. Stora, stora intelligenta ögon som är suited to life underground. Jag undrar hur stort man tänker då på en trefotsdag. Ja, är det något som försöker... tallrikar? <laughs> jag försöker tänka en liten ödla med stora ögon. Det låter lite konstigt. Även stora, det stora intelligenta, intelligenta ögon. Jag tror mm. att ja. brukar det brukar inte små då. vara mer intelligenta än stora på något Ja, sätt. och stora tenderar ju att bli lite ändå så här, lite infantilt mm. Lite kawaii ja. <laughs> Precis, så vad, man undrar vad man menar med stora Han vill också ha en prehensile svans, en lång sådan. En vater så menar, Prehensile, att han liksom kan Vad heter det, man kan plocka upp saker med sin svans Ja, just det, just det det måste bra, jag hörde att någon började googla bra ja, jag Går in på <skratt> Har vill också att de ska börja kunna klä sig alltså att, för att En av hans är att de, de kan göra fällor och grejer Men de kan inte göra kläder tydligen Så de, de ser alla ut som idioter oftast i, Jag tänker alla att det kanske har att göra med Att de bara inte bryr sig mm. Jag menar Drakar ju kläder eller? Nej Nej men precis, exakt Det är lite weird det här Jag, jag, jag, jag förstår hur han tänker men ja, anledningen till att jag vill ta upp det här är ju för att, för att jag gillar kobolder. Eh, liksom anledningen till att jag tog upp den från början var för att jag tänkte säga att jag, jag gillar kobolder som de är, men ju mer, ju mer jag läser den så kommer jag fram till att jag inte vet exakt hur de är. Jag tror, man kanske, jag tror att med många raser så gillar man nog det man har i sitt huvud. Ah. Um, jag tror att det som jag och dvärgar... Jag, Tycker om dvärjar i många olika så här, ähm, världar och så- men ofta så har jag en egen bild av hur de är. Det finns alltid någonting som jag tänker- nej, så är inte mina dvärjar, även om det är den världen. Så ja, jag ja. tror alltid man äh, anpassar sakerna lite. Det är nog därför man börjar tycka om dem- för att man ändå får en speciell bild till av dem. Ja. Precis, jag tycker inte allting måste make sense- för att det gör väl inte i naturen heller. Det finns ju jättemycket jättekonstiga saker- som djur har eller- sådana här dumma funktioner eller någonting. Mm. Så mm. Det, det får väl även Dungeons and Dragons-varelser ha. Mm -hmm. Alltså jag tycker det faktiskt. Mm. Och speciellt när man är liksom typ skapad av någon slags gud. Mm. Alltså på riktigt. Då, kan du, då behöver det inte make sense. Det, det känns som att liksom, vår natur borde... Make some more sense. Ja. <laughs> precis, att den, vi har vuxit fram på något sätt. Allting är random. <laughs> ja, precis. Det är här, men du det klara i bra här. Good for you. Mm. Skobolder. <clears throat> oh, jag har, uh, det har kommit fram till att prehensile, det, det bästa översättningen jag kan hitta så här med Google, är medgripförmåga Medgripförmåga? Eller... Är grip, så att säga, gripsvans Men svans med gripförmåga mm. med gripförmåga med Medgripförmåga. medgrip Medgrip, med ja en Medgrip <laughs> Jag gillar det Vad tror du att den här artikeln Kommer den här artikeln förändra hur, hur din kobold ser ut Anna? Först, min kobold är grön Det kommer han ju fortsätta <laughs> vara <laughs> uh, Men nej det, Nej det tror jag inte um, om, om Sarah behöver leva till D&D um, till Next så får man väl börja kolla lite på det. Men uh, jag har nog, kommer nog ha svårt också att tänka mig kobolder på något annat sätt än hur jag har tänkt på dem innan. Um, I alla fall ett tag. Så... Um, mm. Se. Mm. kanske det jag kanske tycker om att, de att han verkar vilja definiera det lite mer som mer draklik snarare än det här jag hoppas att han tar bort det här att de låter som ser hundar för att som någon som har haft små hundar som själv mycket så nej det, det sätter inte skräck i någons hjärta Det skapar bara irritation <skratt> Vilket ju är lite poängen med koboldrar ja. Annars har ska, man ska skrattat åt dem tills de svärmar mm, Ja, det är så Det, det, det där, oj, ja, Ni skulle kunna vara jag måste, säga, jag måste säga också att artikeln gjorde mig väldigt sugen på För jag började söka lite på koboldrar Jag hittade, hittade ett par gamla klassiska kobold Eh, scenarion jag, jag funderar på att göra en, en grupp Onda, riktigt jalla onda kobolder Som kommer Yay. att försöka ta över Så kommer försöka ta över Serbien. Nej, inte Serbien. <laughs> de kommer säkert inte låta barnen Lära sig läsa Nej yep. oh. <laughs> alltså är alltså Annas kobolds eh, Lilla koboldnation I våran rollspelsgrupp Ja. Oh. Det går bra för dem nu Förutom att de blir invaderade av då, då. ja och det går jättebra för oss att döda de här spinnlarna. Mm. <laughs> ja, jag tror att det på något sätt avrundar mitt, mitt koboldprat här. Jag vill bara prata av mig lite grann om den här artikeln. Mm -hmm. Jag fick också veta i den här picken att kobold kommer från någon slags tysk hustomte. Det, det visste jag inte. Nej, inte jag heller. Det var intressant. Ja, något liksom så här vrå eller vad de heter. Sprite mm. Exakt Obehagligt Något mm. annat som är obehagligt är ju zombies Ja <laughs> <laughs> ah. uh, Men en annan en behaglig sak är uh, en smartphone Ja <laughs> ah. <laughs> Efter pausen, efter pausen ska, ska Sandra prata om <laughs> äktenskapet mellan zombies och smartphones <laughs> Ja <laughs> Vi tar paus först Där var vi tillbaka. Ja. Gick det bra i pausen? Ja. Bra pausen. Sandra. Du ska prata om The Walking Dead och Into the Dead som två jag jag spel av någon slag. Ja, det är det. Klara eh, mer. Jag, jag skaffade en iPhone ganska precis innan jul. Några veckor innan jul. Yeah. Eh, och, eh, <laughs> tack. <laughs> tack Congrats så mycket. Well <laughs> Eh, och eh, några, eller kanske de första två spelen som jag laddade ner förutom ja World Feud och något annat Det var eh, två stycken eh, ganska så olika zombiespel eh, Dels eh, det första som jag testade på är eh, ett som heter Into the Dead Som är, ja vad jag har förstått är konceptet ganska vanligt- att uh, man bara ska springa i all oändlighet- genom en miljö. Um, men uh, det speciella med Into the Dead- är att man ska springa i all oändlighet- i en miljö som är fylld av zombies. Ooh. Och ja, uh, uh, Endless Runners- brukar den här typen av spel kallas. Så jag tänker att det säkert är vanligare på- till smartphones och sånt än till någonting annat kanske. Eller... Ja, inte är det är det likt robot unicorn attack. Alltså är det, är det en sån. Ja, det borde ju, ja, det borde ju räknas. Fast där är det ju där, där får man ju inte så mycket för. Alltså där händer det ingenting. Ja, uh, i Into the Dead så är det att man, man får ett visst antal poäng varje gång man dör räknat på hur långt man har hunnit innan man har dött. Och för de poängen så kan man köpa sig en massa olika fördelar. Lite bättre vapen eller ja, lite allt möjligt sånt där. Eh, och eh, ja eh, det här spelet är ju väldigt, väldigt enkelt. Det är inte alls komplicerat och det man, det det krävs inte så mycket tanke för att spela det och det krävs inte så mycket tid heller utan det är väldigt lätt att bara plocka upp och ja, testa och springa lite grann så dör man, så lägger man ifrån sig mobilen så fortsätter man jobba. <laughs> eh, medan mitt andra zombiespel eh, är betydligt mer komplext eh, och det är The Walking Dead eh, som då förstås baserar sig på eh, serien, den tecknade serien då Eh, vad jag förstår, men även Kanske också tv-serien eh, Och eh, Ja, det Laddade ni också ner mm -hmm. Ja, ah. det stämmer, det, stämmer. Eh, det, det var ju precis i December som eh, de eh, Gjorde så att första avsnittet Det är ett spel i fem avsnitt Och första avsnittet gjorde de Gratis till eh, iOS Så iPhones och eh, iPads Och Ja, jag laddade ner det och fastnade ganska direkt för det är ett mer ett spel som är mer baserat på historieberättande samt att man själv får välja sitt eget äventyr lite grann, för man ställs hela tiden i spelet inför en mängd olika val Ja. Och vad jag, så, vad jag förstår så påverkar de här valen hur nästa episod, alltså vad som händer lite grann här och var i alla fall i den <laughs> Ja, det, det verkar påverka mest, man spelar en huvudkaraktär då, Lee som mm. eh, är på väg, i första episoden så är han på väg till ett fängelse och sen så händer saker och sen får man reagera på det. <laughs> eh, och eh, beroende på hur man reagerar- beroende på hur man eh, pratar- med eh, de andra eh, karaktärerna som man möter- och eh, olika val man gör- så jag tror att det som, det som påverkas mest- är nog ens relationer med de andra karaktärerna. Eh, och ja, i det också till viss mån handlingen- men jag eh, ska inte <laughs> avslöja för mycket- <laughs> eh, vad tänkte jag säga Jag, jag gillade jag, jag spelade igenom inte hela första episoden Men jag tror ganska mycket av den uh -huh. eh, Dels så gillade jag känslan Av att få panik När en zombie är på väg mot den och man, man måste liksom slå ner den på något sätt <laughs> uh -huh. Oftast har, i början hade man inte så mycket vapen Utan då var det mest bara ah, men Vad har jag här, typ en hink eller någonting Slå ihjäl den. Eh. Men jag tyckte det var så svårt att gå runt i det där spelet Jag vet inte varför, jag var, jag var dålig på det bara. Jag det var typ att det var lite knepigt också Eller det var lite så här jobbigt på något sätt ja. Ja. Det, här, det här kolla runt grejen var inte intuitivt för mig Nej. Nej, det är ju det som är lite tråkigt För att jag tycker att det är väldigt välgjort på många sätt att det är, Förutom då att, att den är bra skriven själva historien mm. Så också den är... Det är en tecknad miljö som man rör sig i och den är väldigt snyggt gjord så. Men ibland så blir det ganska hackigt. Eh, eller att ja, man, man vill gå runt ett hörn och det fungerar inte riktigt som man vill att det ska göra. Eh, och det kan ju vara lite jobbigt när många av de här sakerna som påverkar hur historien utvecklar sig till exempel när man har en konversation med en annan eh, karaktär och den ställer en fråga då måste man svara på den frågan inom bara några sekunder och eh, om det då precis händer vid någonting lite hackigare så blir det lite svårt att hinna läsa igenom de olika alternativen och sen tänka efter att ja men vad, vad vill jag säga nu eller om man svänger Försöker svänga runt ett hörn Och sen så koncentrerar man sig på det Och så står en zombie där Och så ska man reagera på det också Det, blir lite, det förstör lite grann Jag kan tänka mig det Men det låter ändå som har fastnat för spelet Ja, jag, jag tycker extremt mycket om det Jag tror att jag tycker ännu mer om det Efter jag har kommit till den fjärde, det fjärde avsnittet då, Och har man redan... Man har dels hunnit bygga upp någon typ av relation till vissa andra karaktärer och man har hunnit gå igenom både mycket jobbiga och hemska och äckliga saker. Man har hunnit hata sig själv och de val man gör. <skratt> <skratt> och även liksom fått vara med om många fina ögonblick. Så då blir det liksom... Det byggs på på ett bra sätt. Själva den... Ja. Ja, den eh, historien som man blir del av eh, Hur mycket och... känns det? Förlåt <laughs> <laughs> det är mycket Det är väldigt Just det här eh, Jag tror att den största behållningen för mig Med eh, The Walking Dead Är just att den är så smart skriven Och att eh, Jag märker oftast eh, Ju längre jag har spelat Desto oftare så har det hänt Att jag liksom skrattat åt dialogen För att de kommer med små Clever jokes här och där Och ja. Ganska mycket comic release när man som sagt hatar sin karaktär och hatar de val man gör. Jag gillar det. Hur mycket... Hur känns det som om det kommer sluta? Kommer det, kommer det vara ett lyckligt slut? Har du fått något hum om det? Nej, hittills är det inte så jättemycket som pekar åt det hållet faktiskt. Ja, oh, nej. Det, det är mycket som har gått illa, men det kan ju gå bra också. Jag förmodar att det slutar bättre än Into the Dead, där man ju bara springer ifrån... Zombies forever and ever and Där det, det är bara kan sluta på ett sätt uh, Men det, det är uh. två zombiespel som jag båda blev väldigt här, positivt överraskad över För um, uh, The Walking Dead gav mig... Jag, jag tycker mycket mer om spelet tror jag faktiskt än serien Därför i spelet så bryr man sig mycket mer om karaktärerna Alltså även... De som man inte, den som man inte själv spelar typ. Mm. Uh, och uh, allting känns mycket mer mänskligt och realistiskt och förmodligen. Jag tror även ur ett genusperspektiv lite bättre faktiskt. <laughs> där. Ja, vi har, väl, vi har väl alla uttryckt uh, den här. Uh förundrar när att vi fortfarande kollar på TV-serien The Walking Dead. Um, det verkar som om ingen av oss egentligen gillar det så speciellt mycket. Nej. Man... <laughs> inte alltså som det bättre kanske är det då för att som som du säger så är det kanske mer baserat på serietidningen då som var för att det är fantastiskt. Uh, uh, uh, vilket är anledningen till att den <laughs> till att den blev en TV-serie. Ja. Uh, hmm, uh, och inte the Dead är bara ett så här mycket mycket bra spel när man inte vill lägga så mycket tid eller energi eller tanke på någonting. Men ändå spela någonting som känns. Eh, man, man blir indragen i den, den är väldigt från början så är den ganska stämningsfull, eh, även fast det förstås försvinner efter att man har spelat det tusen gånger. Eh, ja, det. <laughs> men det är liksom snyggt gjort. Och det är hela den här eh, man får. Den här achievement-grejen att man vill fortsätta spela för att man vill plocka det här achievementet om att springa tusen meter eller döda fem zombies med det här vapnet eller ja, bli dödad av den första zombien. Så, ja... Tror du att du kommer spela om The Walking Dead för att försöka göra allting perfekt eller göra allting dåligt Eller liksom, tror du att det kommer vara någon skillnad på om du spelar den andra gången? Eh, jag tänkte förut att jag skulle spela det igen. Spela om det från början sen. Men jag tror inte att jag kommer göra det. Därför att det är ändå... Eh, dels så känns det ändå som att jag har gjort så bra val som jag har kunnat. Nu har jag Aj. blivit helt uppgiven här och tänker att... Nej, oavsett vad man gör så kommer ändå allting gå åt helvete. <laughs> <laughs> <laughs> um, och dessutom så känns det lite som att um, det är ändå... Jag, tr jag tror inte att det skulle vara lika bra att spela igenom det igen. Jag tror att det, man skulle uppvisa, eller uppleva vissa bitar som segel eller liksom, tråkiga bara därför att man redan har varit med om den någon gång. För det finns ju ändå ja, vissa långsammare bitar som är helt okej okay när man spelar det första gången men kanske inte så kul nästa gång coolt mm. uh, känner du att jag fått säga allting du ville säga om zombiespel <laughs> <laughs> ja jag tror det alltså Into the Dead har jag inte hört jättemycket om, alltså inte sett så mycket recensioner eller sånt där, men uh, man Nej. kan ju uh, kolla lite, kolla upp The Walking Dead på internet för den har tydligen vunnit en massa priser här och där för att äh, äh, mycket för äh, hur den är skriven och ja, ja. precis. Äh, och den finns förutom, kan jag också säga. Den, förutom att den finns till äh, iOS så finns det tydligen till äh, Windows också och PlayStation 3 och Xbox. Yes. Jag har också sett det. Här. Och precis som du säger, jag också, har jag också liksom noterat att alla verkar älska det jättemycket. Mm. Men ja, inte det hade jag inte hört talas om förrän du pratade om det Så kanske är det så att man måste pröva det Bara för att det kanske är mer, mer underground och mer coolt då <skratt> <skratt> <skratt> Ja, vi säger det, det är även gratis Ja, ah, det brukar vara bra <skratt> Anna, har du några zombifrågor? Jag tror inte det <skratt> Inte för tillfället <skratt> Vilken är den hemskaste döden i The Walking Dead-spelet, Sandra? Om du går att spoila det. <laughs> Oj. Eh, den är i alla fall... Det, det är inte zombies som är ansvariga för det- utan det är vanliga människor som blir ganska fruktansvärda. Okay, det finns så... någonting som heter The Meat Room, tror jag. The Meat Room? Ja. Åh oh, nej. Ja. <laughs> The Real Monster. Ja, <laughs> <laughs> ah, om, man, om man tolkar det på ett helt annat sätt <laughs> Köttrummet Ja, <laughs> oh, jag gillar det Jag gillar att, uh, att The real monster is man Ja ah. <laughs> As på always ett, mm. på, ett ställe, på ett ställe där The real monster is a big fucking monster That sleeps under the ocean uh, vi kan pratar om kolk, <laughs> Mm men, men jag tror vi tar paus först Sen så kommer Anna komma, och, komma tillbaka Och leda oss igenom en diskussion Gällande Kolf Som vi ju har spelat allihopa Eller hur? Sandra var också med, eller hur? Ja, jag har varit med ja. båda gångerna ja. Det här minns jag <laughs> <laughs> Paus Och där var vi tillbaka i den pausen. Ja. <laughs> mm. Vi har ju pratat om att röra vid Tolkiens gener. <laughs> ja. Vi har, fått, vi har fått veta att Tolkien ibland inledde lektioner genom att komma i glädd äh, äh, ringbrynja och ropa ut de första raderna ur äh, B.O. Mm. Vi har också kommit fram till att han aldrig kommer komma tillbaka inte ens som zombie var han för förruttnad. Men om man skulle göra det så skulle man kunna hugga av honom armarna under käken och ha honom som trofé, husdjur och skydd. Ja, alltså det jag försöker göra nu är liksom att dra ner, dra ner stämningen till, till rätt nivå för att diskutera Call of Cthulhu som är en ganska blekvärd. Ja. Mm. Anna, känner du att du har kommit in i rätt stämning nu? Ja. Okej, okay, börja. <laughs> Vad är Call of Cthulhu RPG? Vi pratade om det förra veckan. Ja, um. Call of Cthulhu-RPG utspelar sig i vad man kan säga är vår värld fast, ja, H.P. Lovecrafts värld det vill säga där Cthulhu och hans, hans vänner finns um, universum är stort och oändligt och skrämmande och det finns saker där ute som hatar dig det är väl ungefär vad man behöver veta som... Mm. Som, som människa i den världen um, Dock är det ju så att de flesta vet inte detta Utan tror att allting är frid och fröjd Det är först när man, uh, när man uh, råkar ja, träffa på saker som, har, som andra har lockat fram Eller som har kommit, fram lite, på, li kommit lite på avvägar Som man uh, får vara med om att ottäcka täcka saker Och tappa lite, lite sanity points um, Vi har ju spelat det här två gånger nu Mm. Och, eh, vi började eh, i fredags, spelade vi det för första gången. Ehm, och vi blev väl fyra stycken som gjorde karaktärer. Ehm, det blev lite, lite spridda ehm, graser. Vi hade en väldigt gammal man som var väl rik. Sen hade vi en lite yngre man och två unga kvinnor. Ehm, I 1920-talets... vad var det vi var någonstans? Det är USA i alla fall, men... Ja, det stämmer. Eh, första äventyret. då var vi nog i påvitade staden Arkham. Just det, just det, vi var i Arkham, ja. Och eh, vi var där för att träffa en gammal vän som var döende, som eh, ville ge oss lite anteckningar. Och de här anteckningarna förde oss, ja, in i fara kan man säga. <laughs> ja, minst sagt. <laughs> minst sagt. Eh, typ, <laughs> typ, lite grann. Eh, jag vill minnas att vi tog oss ut till ett, till ett, ett avsides, en rätt avsides avsides bondgård. Vilket ju aldrig är en bra början på sådana här berättelser. Det slutar aldrig väl. Och jag vet inte, jag, jag tycker inte, vi, vi hann ju inte spela särskilt länge förrän jag gick och dog. Um, mm, nej, nej. Nej, för det, det, som, det, det man insåg med det är hur väldigt, väldigt ja ska man säga känsliga karaktärerna är, de är rätt eh, fragila eh, det var lite så att ja, Sandras karaktär ville titta upp på vinden eh, folk hade lite problem med att få upp luckan jag gick dit, drog upp luckan och eh, nej, ja, varför inte kan väl titta in, någon måste ju göra det tänkte jag, eh, skadad av DND och eh, jag fick mitt eh, ansikte söndertrasat av någonting och eh, föll sedan av en stege död Mm. Mm. Det här är väl en rätt så här Bra introduktion till Kolvkistolen ändå för att det, det lär en rätt bra att, Jag tycker att om man, om man lägger till Att de andra då fick panik Och mm. skulle gasa iväg allt vad de kunde i sin bil misslyckades med tärningslaget och hade sönder bilen in i träd mm, det också. Där tror jag man liksom har hela, hela upplevelsen Ja Blev ju lite psykiskt påverkad av det här kan man ju säga Det, det, var, det var nog inte så kul Att vara med om för dem heller Mm. nej nej <laughs> så att, så att jag, jag tror att det man som D&D-spelare bör tänka på det jag, det jag förstod efter den här första gången Var att vara försiktig um, Samt att man behöver inte alltid kolla i alla rum Och um, vara den som tar en för teamet Därför att om man försöker ta en för teamet Och göra någonting som verkar lite farligt i det här spelet Så dör man um. Exakt det eh, andra gången vi spelade så, så hade vi ju eh, med oss min, kam min kamrat Jimu som eh, väldigt fort anammade denna idé med att inte göra någonting själv. Aldrig spela hjälte då hans, hans lösning på problem var att försöka anställa uteliggare. Mm, mm. <laughs> Och springa igenom alla rum i huset och så. Ja, och, men det här var ju ändå. Eh, nej, det här var ju ändå innan han blev attackerad av en säng och utslängd genom fönstret. Han oh ja, det var första gången, liksom. mm. först gången ni hörde ett oljud som ni inte kunde förklara så ville han anställa någon att gå in och kolla alla rummen. Just det, just det. <laughs> det. enda som stoppade er var faktumet att ni, ni skulle tvungna att leta så länge att det som var där uppe skulle kunna försvinna. Ja, just att <laughs> ljudet, det ju då um... faktiskt inte hade hänt någonting. så <laughs> Nej, vi väntade tills det hade hänt något. Sen, sen fortsatte vi ändå och gick ner i källan också där där en kniv attackerade Sandras karaktär um, lite av sig självt. Så ja. att, um, det, det, det intressanta är väl att det, som, det, blir lite min, det är lite lugnare tempo på något sätt. Man måste hålla sig lugn. Man får inte springa iväg och försöka döda monstret direkt- utan det är väl mer gå runt och leta lite ledtrådar- och sen försöka komma på något sätt att övervinna det här onda- med hjälp av bland annat um, sin uh, fantastiska- Eh, library skill, eh, bibliotekskunskap. Eh, spendera flera dagar i bibliotek, läsa <laughs> böcker och dagböcker och liknande. Ja, det är ju, det är ju nästan motsatsen till idén det enda. Ja, precis. <laughs> På något sätt. <laughs> ja, där är det ju mer. Ja, nej men nu, nu ska vi dit bort och lära oss om lite Ja, lite, lite information, men på vägen så kommer vi att slåss mot 3000 olika små saker. Här är det mer, eh, ni vill nog inte slåss mot den fienden ni har utan på vägen så är det nog bra om ni samlar upp all kunskap ni kan <laughs> ja, nej, ni, ni har inte försökt skjuta någon sån här, här kultur eller ännu Nej Men de blir oftast mest bara roade av, av fysiska vapen Men vi har ju aldrig liksom kommit riktigt dit <laughs> nej, nej, nej, det stämmer faktiskt De, de fuskar ju, de, de, de slåss ju inte man mot man Nej Gör de det så har vi ju inte sett dem i alla fall, eller... Ja, nej, eller ja, den gången de gjorde det så skar de ju upp ansiktet på mig ja. mm, Vilket jag tyckte var otrevligt också För att inte nog med det, Håkan skrämde mig också genom att banka i bordet Så det var en otrevlig upplevelse överlag Ja, jag, jag förstår <laughs> Men det, det var väldigt kul i alla fall mm. Ja, det, det tycker jag också har varit Men vi har ju spelat två stycken one-off-saker med att Vi har börjat varje session med att göra karaktärerna Vilket är någonting man inte skulle kunna göra i Forza Det i inte, det i alla fall Bara med tanke på hur lång tid det tar att göra en karaktär i det spelet Skulle man kunna spela det här spelet längre? Alltså pågående under en kampanj eller så? Jag tror det I alla fall Jag tror man måste göra som vi och kanske bli brända några gånger um, Och lära sig lite hur Hur saker och ting går till uh, Lite hur man det är lite, ja, Får lite överlevnadsstrategier mm. ja. Um, ja, Nu, jag menar Vi, vi blev ju bättre efter, efter första omgången För andra omgången så dog ju ingen i alla fall Så att det var en bra början Nej, det är sant. Även om det nu inte var <laughs> samma karaktärer Men jag, jag tror att man skulle kunna Få till en intressant en intressant kampanj av det. Eh, jag, jag tror liksom att det beror på äventyret- hur mycket, det, hur mycket chans det finns att eh, hitta eh, tillhörande information- eller att prata med människor. Och, ja, det, det får vara en väldigt så här, detaljerad värld, tror jag- med, med möjlighet att... Mm. <laughs> Att, att hitta lösningar Jag gillar hur det är liksom Man verkligen lägger betoning på Möjlighet liksom uh. ja. <laughs> Ingen självklarhet Man Nej. känner sig rätt <laughs> maktlös Och så man, man tänker det, det finns kanske lite möjlighet Men det betyder inte att det kommer att gå bra <laughs> <laughs> ah, är, det, är det något mer man skulle vilja se I en eventuell Call Cthulhu kampanj ja <laughs> På en <laughs> båt um, Jag vet inte vi, vi har ju pratat om Eller du har pratat om att man skulle kunna Köra det här i nutid mm. Um, mm. Med lite så här, Supernatural inspiration ja, um, Jag tror att det är både är enklare och svårare Att spela det mm. Dels tror jag att till exempel att på 20-talet eller 1890-talet som, som i de andra två erorna mm. så skulle det nog vara mycket enklare att anställa uteliggare. <laughs> ja, mm -hmm. jag, jag tror det också. Vi har ändå liksom, det finns ändå något lite mer säkerhetsnät i, i samhället. <laughs> jag tror det. <laughs> eller? Idag, för, att skulle, för att man skulle kunna syssla. Ja, jag, jag, vet inte, jag vet inte. Nej. I och, sig, I och för sig har jag aldrig försökt i verkligheten anställa uteliggare till någonting specifikt. Nej. Jag tror att det är det som är grejen, inte att det finns en säkerhetsnät utan att folk bara inte försöker längre. <laughs> längre. <laughs> det var bättre för när vi använde den arbetskraft vi har. <laughs> <laughs> <laughs> ja. um, ska vi säga att Effortcast är mot att anställa uteliggare för att uh, åta sig helt livsfarliga uppdrag ja. med uh, övernaturlig... Natur. ja precis vi Alla, för... alla sorters uppdrag också, vi... även de mindre övernaturliga Vi är inte emot att anställa uteliggare Vi nej, nej. är emot att använda dem som någon slags disposable <laughs> units Ja, precis Vi, vi får för människor <laughs> mot, <laughs> nej, men... Det var ju det, jag specificerade ändå vilken <laughs> typ av anställning det ja, var Mm. Jag tänker bara klippa ut att Sandra är emot att vi önsar <skratt> <skratt> Uteliggare ska Uterligare. inte ha jobb De ska <skratt> ja, ja, ja, ja. <skratt> Nej. Det, där, det där var ännu bättre Vi tar det också Anna <skratt> <skratt> Vi gör en liten trailer här för, um, för oss Och Vi ber om ursäkt till alla uteliggare som lyssnar på denna podcast podcasten. Ja Um, <laughs> vi är dock fans av dålig stämning Tydligen <laughs> um, Okej, okay. vad, är, vad, är vad är Tipset till Till den, till den nya Cthulhu spelaren Anna? Har du något, något tips? Någon sån där, uh, någonting bra, något Lägg jag, jag har några tips Lägg så mycket poäng du kan I library search Strunta i vapen de, de gör inget gott i alla fall Gå aldrig först um, Spendera hellre tid på biblioteket Än i läskiga hus Sanna har något att tillägga? <laughs> uh, nej Spela spelet <laughs> Spela spelet Ja, <laughs> uh, uh coolt. Vi, vi kommer anta antagligen spela spelet mera och kanske om vi hittar på någon kampanj kanske vi kan dela med oss av den i, i F-villkast då. Mm -hmm, uh, jag tycker vi tar en paus och återkommer med uh, citatleken som ju har legat och liksom uh, kokat i min gryta i typ en månad nu. <laughs> yay! yay. Är ni? Mm. Ja Okej, Bra, för vi är tillbaka I f leker vi då och då Citatleken eh, Är det någon som kan förklara den på ett bra sätt? För jag har glömt hur vi leker den Anna, som regerande mästare <skratt> <skratt> <skratt> I citatleken så presenterar Håkan eh, Eller någon annan som är värd eh, Tre citat och panelen får gissa På eh, Medie um, Ja, vad är det? Medietitel och Den som säger Citatet Och man får ett poäng för varje sak Correct. man får rätt Precis Oftast leder det till att man kanske har rätt på medie Det är svårare att ha rätt på till exempel Karaktären och inte på medie mm. Inte omöjligt mm. dock, jag tänker mig <laughs> Eh, det finns alltså tre citat Ni kommer oss om, om att börja eh, På varje citat Och eh, när det har gått till tre citat Så har vi en vinnare mm. <skratt> Och som sagt Den här har att kokat i min eh, citatleksgryta Ett tag nu eh, Eftersom att vi har frångått Att leka, leka när, när bara annär med och deltar De <skratt> <skratt> ja. blir så kaxig <skratt> Okej okay. <laughs> vi har varit att klippa ut den Ur varje, ur varje lek Eller ur, ur, ur varje avsnitt Jag <laughs> Va, har det inte varit med oh. <laughs> Jag tänker mig att vi singlar en slant För sakens skull okay. oh. eh, Sandra Krona eller Klave eh, Krona eh, Det blev krona så du, så du väljer om du vill börja Eller om du vill att Anna börjar eh, Jag hmm, Jag vill börja du vill börja? Ja Okej Okidoki Är du redo för citat nummer ett? Ja Jesus, look up idiot in the dictionary You know what you'll find? A picture of me? No, the definition of the word idiot Which you fucking mm, are uh, Ja <laughs> Fucking are uh, Det är ju ett väldigt våldsamt citat Eller elakt ja. Eller ja, vad man nu ska säga jag tänker mig eftersom det här låter som en dialog av något slag så antingen film eller eh, tv-spel kanske. Men eh, ja, jag, jag skulle nog satsa på film eh, och eftersom jag bara kollar på Netflix nu för tiden <går> när jag kollar på mm. film så tar jag någon som jag såg via Netflix för inte så länge sedan och det är Kiss Kiss Bang Bang och jag har ingen som helst aning om vad karaktären heter som säger det här det är en okay. han tror jag som säger i alla fall det de mest elaka av det. Som, som är den elaka av dem, okej? Okay? Ja. Eh, sexistiskt av dig. <hör> Vad sa Väldigt sexistiskt sexistisk av dig. Eh, nej, nej men... <hör> nej, det är okej, det är okej. Okay, okay. Du gillar inte ytterligare och... <hör> Eller män. <Det> är sexistisk. <hör> <hör> <hör> förlåt, Sandra. Gå vidare. <hör> <hör> okej, okay, jag är eh, klar nu. Okej, <hör> okej, okay, okay, förlåt. Du... Du var klar, förlåt. Jag trodde du var på väg till en karaktär där, men du var inte det. Men, men du trodde man. att det var, du trodde att det var en film <laughs> som ett kiskis bang bang och att det var en man som sa det. A. Anna. <laughs> det var Jesus, en man look som up said... idiot in the dictionary. You know what you'll find? A picture of me? No, the definition of the word idiot, which you fucking are. <gasps> Ingen sensör den här gången. Nej, du, du var, ju, var ju tvungen att säga namnet ändå. Du var ju, du var ju tvungen att svära ändå. Så Nej, jag sa fappin. <skratt> mm -hmm. jag Hur gjorde är det? du det? <skratt> Okej. Okay. Har du någon gissning till mig? Ja. Um... Nej, <skratt> jag har inte sett Kiss Kiss Bang Bang. Men jag hänger på Tumblr ibland. <skratt> och de gör... Um väldigt Ofta gifs av olika scener Från saker Damn um, um... you Tumblr <laughs> Tumblr Curse <laughs> <hums> you uh, Så so jag har sett citatet um, Så so, so jag tror det är en film Jag tror det är Kiss Kiss Bang Bang I, Men jag har ju absolut ingen <hums> aning om några karaktärsnamn uh, jag, jag tror Robert Downey Jr. Är med i den där filmen så han kanske är med och säger det Han kanske, han svär säkert Det är säkert han som svär och är elak mm. Okej, okay, så ni tror båda att det är en film Som heter Kiskis Bang Bang mm. Mm. Och att det är en man som har sagt <laughs> Ja <laughs> <laughs> uh, Jag kan säga att uh, Det var en film, det är en film Den heter Kiskis Kiss Bang Bang Yay. Och det är Big Gay Perry Och Harry som pratar med varandra Mm. Big Gay Perry spelas av Val Kilmer och Harry spelas av Robert Downey Jr. Yay. Det innebär att jag ger Anna 2,5 poäng. Yay! <laughs> Sandra får 2,3 poäng. <laughs> Because he was a man. <laughs> Det var till och med två, men. Ja, men precis. Exakt. Det stämmer. Eh, kiss Kiss Bang Bang är en eh, Nästan kriminellt underskattad film Jag ser nästan aldrig någon prata om den Vilket gör mig glad att det åtminstone det finns en Tumblr-sekt det, var det tror jag är för att Robert Downey Jr. är med i den mm. Och filmen då är, handlar om Robert Downey Jr. Som är en liten små, små där som eh, Uh, ja, <laughs> när han springer ifrån polisen via en dag så råkar han springa in på en, uh, på en audition för en, för en roll. Och eftersom att hans kompis precis, precis har dött så är han väldigt känslosam. <laughs> uh, vilket gör att han då uh, uh, får komma till Hollywood för att eventuellt vara med i en film och sen händer det en massa saker. Okay, okay. Massa saker. Den är väldigt, uh, väldigt meta den här filmen. De pratar väldigt mycket med, med publiken och så. Uh. Uh, den är väldigt bra. Mm. Två och en halv poäng <laughs> versus 2,3 poäng <laughs> när vi går vidare till stat nummer två, där då Anna får börja. Ja. Är du beredd, Anna? Ja. Uh -huh. <clears throat> Then he went up the chimney himself, the old liar, and the last thing he took was the log for their fire. On their walls he left nothing but hooks and some wire, and the one speck of food that he left in the house was a crumb that was even too small for a mouse. Mm. mm, det var fint. Um, jag, alltså det, det här låter ju väldigt, vad um... vet jag, vad den heter, Dr. Seussigt. För det rimmar så fint. Um, och så pratar vi om The Chimney och så är det lite, och så man en log for the fire. Så det borde ju vara... The Christmas Log Så jag tänker mig att det är The Grinch mm. Så jag tänker mig att det är How the Grinch Stole Christmas heter, av Dr. Seuss um, Sen om det är Det finns ju en film och så finns det väl en, en bok antar jag Det finns ju en tecknad film också Um, jag vet inte riktigt vilken du tänkte Jag vet inte var det kan vara ifrån Jag har ingen aning Jag vet inte um, ja. Men jag säger säga att det är uh, Bok Ja Mm vi tar en bok uh, Skulle du kunna bara repetera igen Förlåt, jag var alltid Nej, nej, det är in, inget fara Jag vill bara reda ut här uh, Bok uh, How the Grinch Stole Christmas Av Dr. Seuss Dr. Seuss Sandra Ja uh. uh. Jag vill höra igen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 Det här med, on their walls he left nothing but hooks and some wire. Det låter lite läskigt. Det låter som att det kan vara han eh, eh, sa-snubben. <laughs> eh, men <laughs> jag tror att jag eh, eh, kopierar Annas hissning där. För att det låter väldigt mycket som eh, how the Grinch stole Christmas och eh, Dr. Seuss. Och så. Jag tänker att det är en bok jag också. Och jag tänker att det är en barnbok. Är det någon skillnad på de två sjöngerna? Nej, jag skulle säga att de är ungefär detsamma. Ja, men jag kör på samma sak faktiskt. Samma författare antar jag också. Ja, Dr. Sus. Jag vet inte om han stavas. s e s s s S-E-U-S Jag gillar att både jag och Anna sa det Och försöker plocka extra poäng på det S-E-U-S Vad hette han i förnamn dock? Ingen aning Doktor Jag tror inte han var en doktor Man kan ju inte vara ljuga där. Theodor Sus Geisel Geisel Theodor, fint namn Uh, ja, ni har Helt rätt uh, Jag ska inte alltså, jag, jag tänker på den tecknade filmen När jag, när jag hör det här uh. jag, har inte, jag, har inte sett, jag har inte sett Några bevis för att det skulle vara annan, uh, Ett annat rim i, uh, I boken Än vad det skulle vara i tecknade filmen Nej Eh, vad det inte är däremot är live-action-filmen med Jim Carrey Vilket Nej. hade gett dig typ 15 minuspoäng om det hade svarat <laughs> <laughs> bara, bara så ni vet <laughs> okay. Så jag, jag, jag ger er båda tre poäng var Yay! Det innebär att eh, Anna har 5,5 eh, poäng <laughs> Och Sandra har 5,3 poäng mm. <laughs> Spännande! Bra jobbat! Som ni ser då, så, så som, jag, som jag sa så har den här legat då i min gryta ganska länge Sen, sen runt jul ungefär <laughs> Och jag tycker att den här, den här kortfilmen då, ja, den är inte mer än 20 minuter lång tror jag Är helt klart värd att se, kanske framförallt runt jul <laughs> Okej okay. Så gå och gör det om ni inte har gjort det, nästa jul kanske <laughs> Okej <Okay. laughs> är, är ni beredda inför runda tre? Ja, ja. Sandra, du har ärnat att börja. Ja. Poems rise to the universe as we moonshine and molly feel the warmth will never die we're like diamonds in the sky. Ja. Uh, det här var ju lite fint som ett poem eller en sång ungefär. <laughs> the moonshine. Lite poängligt. Ja. Ändå i Moonshine and Molly. När jag hör Moonshine så tänker jag bara på alkoholen. Fast, mm. Mm. Ja, ja, ja, hur som helst. <laughs> jag eh, tycker mig känna igen den där sista raden- som handlar om eh, diamanter i skyn. Eh, och jag eh, skulle gissa på att det här är- den där låten med Rihanna- där hon sjunger om diamanter- och jag tror att hon sjunger om diamantreskin. Den heter nog Diamonds, <laughs> i ser jag på. Så du tror att det är en låt skriven av en uh, Rihanna? Ja, Rihanna i alla fall. Ja, och en som är framförd av Rihanna. Jag vet inte om den är skriven av någon sån. Och att den skulle då heta Diamonds om det var sant. Ja. Okej. Okay. Anna. Mm. Um, nej, nej. Ja. Jag eh, håller med Sandra Jag eh, jag gissar också på att det är Rihanna Det är Riri med Diamonds um, ja ja, ja. Um, Den här låten som jag har valt ja. mm. eh, Låg på eh, första plats på Billboard-listan i Amerika för ett tag sedan, Då jag gjorde den här listan Aha. Och det är Diamonds med Rihanna Vilket jag när, jag när jag liksom valde den tänkte jag att ni aldrig skulle ha koll på det äh, Eventuellt har det gått så lång tid Att alla har hunnit höra den låten förutom jag <laughs> Nej men det är ju Rihanna T ah. Typ så <laughs> <laughs> Allt det här innebär att Anna mm. Slutar på 8,5 poäng <laughs> Sandra slutar av 8,3 poäng Oh my god <laughs> Så nära <laughs> Jag måste också säga att Molly i eh, Låttexten uh. Tydligen kan betyda den renaste formen Av extas <laughs> uh, Okej okay. Så de typ dricker alkohol Och är glada, tänker jag mig Att det betyder Ja, uh, jag gör så här citatecken nu Är glada mm. Är glada. <laughs> Ja, det är för vi är en barn, barnsäker podcast Yep. Okej okay. Förutom när Förutom när förutom vi pratar fanfic um. Och förutom när Sandra eh, Pratar illa om utliggare <laughs> <Men>. <laughs> Grattis Anna Till Yay. 2013s första vinst I citatleken Tack Och haha Sandra till första förlusten <laughs> Bästa förlusten Också den största förlusten är ju den förlust som är närmast. Och du var 0,2 poäng ifrån första platsen. 0,2 poäng för att jag visste att Robert Downey Jr. var med. <laughs> ja. <laughs> Men jag sa ju att det var en kille. Det är väl oftast They all Robert Downey Jr. Hade, hade du sagt att det var två män hade, hade du fått lika mycket poäng som Anna. <laughs> <laughs> Jag tror att vi kommer till slutet på första avsnittet För 2013 Ja Och eh, rent tekniskt nu vi är ju liksom etablerat 2011 Så det känns som att vi har funnits hur många år som helst nu Ja <laughs> Rent tekniskt är det väl bara ett år Men, men med rent tekniskt är det två år så Vi har funnits under år. två år Men de behöver Exakt. inte vara hela men... Nej, nej, nej Så har ingen någonsin räknat Nej, någonting. nej Gud nej <laughs>